Beste laulagun atzilotu dituzte. Horrengoan, Iker, Iñaki, Diego eta Mikel izan dira, gure zenideak. Ez dakigun hon dauden, ez da nola dauden ere. Dirudienez, komunikabideek guk bain informazio gehiago dute. Haien arabera, Madrilen dauden. Horretaz gain, zeriko kideak direla eta kale gorroka ekintzetako arduradunak ardura direla ere ezaten dute. Baina dakigu zergatik atzilotu dituzten. Epaileak sumario osoak sekretupean izatea agindu du. Ez dakigu zehatmeak zer den leporatzen dietena, eta zerbait baldin badago ez dugu ezagutzen. Esan beharra dago pasaden hastean atzilotutako entzenideek egoera berean egon direla edo daudela. Herri honetan atzilotu inkomunikatu eta madrilla eraman alzaituzte arrazoiak jakin gabe. Bai gure zenideak, eta gaigu babezik gabeko egoera batean gauden. Zinezgarritazun handia duten erakunde askok Almiztia Internazional edo Nazionatuen erakundearen torturaren aurkako ikuskaria kasu, horren bestetan tortura egiteagatik zaratu dituzten indar errepresiboen eskutan daude orain gure zenideak. Hain zostenetan, behin eta berriz berrezten dute Euskal Herrian boks populi dena. Poliziak tortura eta tratutzarrak erabiltzen ditu norberaren kontrako deklarazioak eta beste pertsonen aurkako salaketak lortzeko. Hau da indare represiboek Euskal Herrian erabiltzen duten ikerketa metodo ezaguna. Espainiako PSOE alegia. Eta horrela ez bada zertarako inkomunikatu gure zenidea 3 edo bost egunez. Haiek errudunak direla ziurra daude, zergatik ez dituzte zuzenean epailarengana eramaten. Berbiztakoa da egun hauetako atziloketak joan den hasteko atzilotuei egindako galdeketen ondorioa direla. Ba, modu honetan nola atzal daiteke horretara behartutak dagoen inork bere burua zalatzea eta hainbat zabotaje beste pertsonei leporatzea. Mikel Flamarikeren kasua oso argia da. Atzilotu eta zegikokidea izatea leporatu zioten. Komizalderian zabozaje bat egintzuela onartu eta epaiaren aurrean ukatu zuen egun horretan eta ordu horretan taberna batzalanean ari zela frogatuz. Azkatu zutenean tortura eta atratu jasan zituela zalatu zuen. Nola da posible errugabea izanik komisaldegian zeure buruaren kontrako deklarazio bat zinatzea? gure zenideak epaiaengana lehenbailen irmoki eskatzen dugu, dauden infernu horretatik ateratzeko, eta inkomunikazioarekin amaitzeko. Gure zeniden erridutatzuna frogatzen duten ustezko frogak azallararazztea nahi dugu. Hala ere jakin baddakigu etxeetan egin zituzten miaketetan halakorik ezzutela topatu dittular handi eta izugarrizko operazio polizialekin jendeteari irruur egin nahi diotzen. Ezin dugu onartu Euskal Herritar gehiago baituak eta torturatuak izatea. Mezu hau alderdi politikoentzat da, Horrelakoak gertatzen direnean beste alde baterantz begiratzen duten Nafarroko alderdientzat batez ere. Utz ez zue hipokrezia beste momentu baterako. Ez pintzarete horrelako operazio poliziaren aurrean beste behin ere ez ere ezan gelditu. Ezin dira Espainiako polizia eta indar errepresiboak babestu ez udaletzetan, ez Nafarroko gobernuan, ez eta Madrileko kongresuan ere. Jendartearen zati baten aurka erabiltzen duten errepresioa legitimatzeko, erabiltzen duten babetsa ezintzaile eman. Zurunbilo errepresibo hau gelditu behar dugu. Jendea bere militantzia politikoarengatik atzilotzea, inkomunikatzea, torturatzea eta kartzelaratzea, utziko ezdien marra gorri zeharkazen zeharka ezin bat markatu behar dugu. Ezin dugu dupa Espainiako auziten Naionalak estatuen jarrera represiboak zalatzen duen, almistiaren aldeko gomendua <coughs> zigortu duela. Donibaneko eta Iturramako Jorge Txokarro eta Alex Belazko espetzean gaude sortzi urteko zigorra jaso ondoren. Torturak zalatzea, aktuazio poliziala kritikatzea, preso eta iezlarien zenidei elkartasuna adieraztea, omenaldietan laguntzea, Angel Berruetaren hilketa zalatzea, gure herrian horren beste min eragiten duten indarrek berau ustea eskatzea, Eta preso eta jelariak bizirik eta libre etzera itzulttzea eskatzea izan da haien delitu bakarra. Aguztia eskatzea egun gure herrian delitua da. Espainiako Auzitegi nazionalaren arabera lan politiko egitea terrorismoa da. Atkenatzi lotu eta kartzelaratuen zenideek, Doniban eta iturramako erakundeek jendarteari kaleratera, eta marra hori marrazten asteko deia luzatzen diogu. Larumba honetan, arratzaldeko 6etan, Iturramako bulebarretik aterako den manifestazioa horretarako aukera bat izanen da.